Yes. Allah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 وكُلَّ مَن عَلَى الأَرْضِ أَيُّهَا النَّاسُ وَأَوْصِيكُمْ وَأُوصِي نَفْسِي بِتَقْوَى اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَيُّهَا النَّاسُ وَاللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لَأُوصِيَنَّ إِيَّاكُمْ وَأُوصِي نَفْسِي أَنْ أَخْشَى اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى عِبَادَ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى خَلَقَ خَلْقًا wa batalahum bil maasi wal dhulum ay ni'ma wa allah hakika allah tabaarak wa ta'ala amwaunza na niwaqqa mtihani wa maasi ya madhumi akawqa mtihani wakufari maasi na kufari madhumi wa fataha alaihim bab at lakini allah tabaarak wa ta'ala atawasiluni ya mjumaki milango ya toba liman yatubu kwa yule atakayejaliwa kutubia wa da'ahum ila al-iqamati wal-ruju'i 'ala al-durub Allah tabarak wa ta'ala atawalicha wajawake katika kuacha na na kurejea kwa Allah kwa kuacha madhamiao wa al kisha Allah tبارك وتعالى akawainiza viumbe kuna kusaa lazima la kurejea kwake na kuomba msamaha katika madhambi yao mahma aghmatid dhunub dzote madhambi yao yatakuwa makubwa wasikachotama warudi kwa Allah tبارك وتعالى andaye ibtalahu bidhunubi walbahis andaye Allah tبارك وتعالى alwaqa imtihani wa la maasiya waskata tamaa warejee kwake yeye watubie vyovyote yatakofuwa makubwa madhaliao ayuhandas inyawa allah tabarak wa taala taalamun rabbi kullillah natambua allah purehemi annana fi shahri siyam tumo ndani ya mwezi wa sawm shahrut tauba mwezi wa tauba Shahru mwezi wa kuleta istiġfār, nuru Islam. Katika vipindi ambavyo ni muhimu kwa kila Muislamu kuvitumia vizuri, kuomba msaba kwa Allah, na kutubia kwa Allah, na kujisafisha na dhambi yake, na kutengeneza njia yake kwa upya. Ni kipindi hiki cha mwezi mtukufu wa Ramadhani tukitumia jema kabisa Kutengeleza pale tulipo kurejea kwa mala wetu kutengeneza mioyo zetu na kusafisha viizetu huku tunakoelekea ili paweze kuwa na pepesi e anasema sahaba mtukufu radiyallahu anhu abu Dharri al-ghifari radiyallahu anhu inna likuli da'in dawa hakika kila maradhi yana tiba kila maradhi yana yake wa illa dawaa aldhunubi lafita tibba li madhambi alsiyaf kuleta istighfar kuomba allah msalah vile vile anasema mmoja katoka mataabiin qatada alayhi rahmatullah inna hadha alquran haqiqatan qurani yadullukum ala daa'in ila ila kufarisheni maradhi mlionao wadawati kum lakini hapo hapo Qur'ani inakufanishieni tiba yenu Qur'ani inakuonyesha maradhi yenu na hapo hapo inakuonyesha tiba zenu tiba maradhi mlionao fa amma maradhi ambayo Kurani imekuonesheni madhali ni madhambi ni maasi wa waama dawaukum, ana dawa yeye na tiba ya madadi yenu ambao Quran imekuonesheni falistighfar ni kuomba Allah msababu ayuha nas eni waj wa Allah tabaraka wa taala tunakumbushana katika hotuba yetu ya leo tunakoswa zina la kuleta istighfar na kuleta tauba ndani ya msimu huu mtukufu wa mwezi mtukufu wa Ramadhani ndugu wa tunaona wako ndugu zetu wengi wa wanasikitisha sana mwezi wa Ramadhani unaingia Unawakuta katika hali mbaya yeye kuhuzunisha mwezi wa Ramadhani unaondoka unawaacha katika hali mbaya maisha yao yote yanakuwa ni kusikitisha na nakumbuka mtume wetu sallallahu alaihi wasallam anasema radhiman anku rajuli alipata hasara mtu anayemguza mchanga pua ya mtu anayemana maana amekula hasara hicho kandaye adharaka ya shamaru mwanabali umemdiliki mwezi mtukufu wa ramadhani kisha mwezi huo ukaondoka bila yeye kusamehewa dhambi zake tutumie jema msimu nuyu mwenye mtukufu aradhani kule isti'far ibadallah hakika isti'far tunapozungumzia isti'far tunalisha nini tunakusudia nini nini maana yake talabul maghfirati minallah isti'far ni kuomba msamaha kwa Allah wa taala kwa magambi yetu na maasi yetu ambayo tunamkosea na tunamuasi Allah tbaraka wa taala ni kuomba Allah msamaha wala fiatu hiyawukaya tusharrid dhunubi wala uha wa izalati na inayosababishwa na ma dhambi. Magambi yanasababisha madhara makubwa. Magambi yanasalisha shari kubwa. Unapomwomba Allah isamaa maombi yako, unamwomba Allah akufutie dhambi zako, lakini akulile na kuepushe madhara yanayotokana na dhambi hizo nilionifanya. Na namwomba Allah akutendane na shari ya linalipa kwa sababu maafira maana yake maana yake ulinzi wa shari ya dhambi ni kulindwa na kuhifadhiwa kutoka na shari inayosababishwa na madhambi bihamtu la naadabu alihimwa katika siamata nja hataadhibiwa kwa sababu ya ya madhambi ni kuadhibiwa na kupata adhabu ya Allah unapokosa istighfar Allah anakufutia dhambi lako lakini pia anakuepusha na madhara yanayosababishwa na lile dhambi ayuha nas ayuha wa Allah tabaraka wa taala wala budda min hisn li'tiqaf katika istighfar ili msamaha wako Uwe mwepesi, um, uwe ni um, mkubwa, uwe ni wa haraka. Kwa Allah tabaraka wa taala lazima usafishe itikadi yako katika mambo muhimu sana. Kwa mtu anayeelekea istiqara, anayetaka kusalehewa, ni muhimu sana kusafisha kitikadi yake. Kwa Allah tabaraka wa taala, wa na kumfokeesha تبارك وتعالى نكو taala ta na kuwa msafi katika kumfokeesha ta Allah tabarak wa taala ili yaweze kukubaliwa isiwepo riyake hata kama itafika umbali na ukokono wa mili unaadhi anasema Allah tabarak wa taala kama ilivyokuja katika alhadith alquds alhadith alquds akipokea kwa so, Allah tazzal wa ta'ala ya ibn adam ewe mwanadamu au wanadamu ita katika maneno haya ya ibn adam ewe mwanadamu ili nakamaa untani hakika wewe muda ambao unaniita kunywele unani, unanililia unaniomba na ula unani nitegemea katika mambo yako ghafurto lakaka ala ma kana minka wala ubali nita kusameene nitakusamehe na dhambi yoyote unayonayo wala sio yangu ukubwa na uwili wa dhambi ulizolaso huyu ni allah tbaraka taala allah mwenye huruma kwa waja wake anamwambia e mwanadamu vyote utakavyoniomba naadamu anyiomba Unalipotesha, unatambua ni nani peke yake laitakiwa kuabudiwa kwa haki, na unalitarajia katika mambo yako, katika shida zako, nitakusemea na dhambi yoyote ulionayo, wala si jogari, ukubwa wa dhambi ulionayo, wala uwindo wa madhabu uliyodai. Kisha Allah nasailaka, ya ibn Adam, ewe wanadamu, law balaghat dhunubuka ala as-samaa, laita dhambi zako zirefika ukombo zi e zi e wa mbingu zije ulimwengu, ulimwenu zije jaza mbingu thumma sartani kisha ukanyomba misamaha ukatubia ghafarat lakwa la kubali nitakusamehe wala sitojali wingi wa hizo tabia hizo nazo yabna adam mwana dam lau amlika laiti kama wewe ataitainib kuradhi na dhakaya laitikama utaniigia utaniigia utakutana na mimi ukiwa na ujazo wa ardhi na madambi una madambi ambayo jaza ardhi yote fuma nakitani kisho kakutana na mimi lao na kushirikibii shayah na chochote la atituka bikurabha pafula ningekuletea mimi ningekupa msamaha uleojaza ardhi hiyo kama nilipoijaza kandii a hiyo naas enye ndugu zangu enye uislamu palestine fara katika isingor aliye teruka atharo katika nafsi ambayo ilaacha athari yake wa yuaddi maqsuduhu ila matamlobo yake huwa alladhi waqi'u alqalbi fihi allisan ni istighfar amali ila ungana na moyo na ila ungana na udini ayuha nas ili wa'da Allah tbaraka wa ta'ala ndugu zangu katika namo ya msingi sana ambayo tunatakiwa kuangaikana nayo ndani ya msehu huu mtukufu wa ni swala lazima la tauba lakini pia ndugu waislamu kuna jambo muhimu sana ambalo ni muhimu kila muislamu alifahamu tofauti iliyopo baina ya istihafa na tauba baina ya kuomba msamaha na kuleta Tunapole tunaposema Muislamu afanye istighfar na muislamu alete tauba nimo makungamano baina ya mambo hayo mawili. Ndio Uislamu. Ma Kapinga na yakulamu anastaghfar bitawba. Maji istighfar na toba zina batana, zinakuatana, zinakuwa pamoja kama ilivyokuja katika kauli ya Allah Tabarak wa Taala, istaghfiru ثم تُوبُوا إِلَيَّ مُؤْمِنُونَ أَظْلَمَ صَلَاة كِشَا تُوبِي إِلَيَّ قَوَكِي لَكِنْ قِيَامَ نَسَمَا إيهْ نَدَانِي آيَة وَنِجِلْ إِسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيَّ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا تُوبِي إِلَى الْمَسَامَا كِشَا تُوبِي إِلَيَّ قَوَكِي عِبَادَ اللَّهِ سَيَقُولُ Istighfar maana ma yake sasa itakuwa ibara tunalibi nafiraa bil lisaan ni ibara ya kuomba msamaha kwa ulimi kwa ndomo ndomo ile maana mtu anapoomba toba kwa ndomo hivi ndio inaitwa istighfar na, na muislamu anatakiwa ulimi wake uwe unazunguka katika tauba katika istighfar. Alimamu Mtume sallallahu alayhi wasallam akatuwambia Allah msana istaghfiru rabbakum. Muombe Allah msana. Hakika mimi ninamuomba Allah msana, ninaleta istighfar ngapi ya siku moja na 70 au zaidi ya Allah, -sale. Allah -sale. Unatakiwa mdomo wako mara kwa mara unakithilisha kusema astaghfirullah astaghfirullah wa atubu ilay astaghfirullah Na mdomo wako ukizoa tisni vitali basi itakuwa ni jepesi kuleta toba kwa hiyo ni muislamu kuomba msamaha kwa ujumla na kuyakariri maneno haya katika ulilio wako wakasema al-ilmi wa tauba ama tauba ibara ya ani dhunub ni kujinyofoa katika dhambi ni mtu kujifuo na kuacha dhambi na kuzijutia na kumwomba Allah msanaa huku akiwaahidi kutorejea kwa maana nyingine Ndani ya ni hizo ambao samezepa hapo mama ukasema isefaa istighfar e, ilakuwa kwa dhambi zote unamwomba Allah istighfar ama tauba ilakuwa kwa dhambi kubwa na kuendelea kwa hiyo unaponza istighfar ukakambaranisha tauba unakuwa umefanya jambo zuri sana na jambo kubwa e ibadallah e mmoja wa Allah tبارك وتعالى Umuhimu wa istighfar ahamia istighfar umuhimu wa kuladwa kuomba msanako wa Allah katika maisha yetu na haja walionayo watu katika istighfar katika hili ndugu zangu waislamu tutaangalia maneno ya Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah may Allah ta'ala ana sema ibn Taymiyyah radhi Allahu ta'ala al min ila msama faini mahdubi msana mtoa katika vitendo viovu vitendo vibaya na kumpeleka katika vitendo vizuri vinavyosalwa na watu. miongoni mwa faida za istighfar ni muislamu kuondoshwa na kusaidiwa kuacha vitendo vibaya na kufanya vitendo vizuri istighfar ini, ini faida yake ya na umuhimu wake inaleta mabadiliko katika maisha yako istighfar itakusaidia kubadilisha nyema hovu diogalo na itakusaidia kuyafanya mazuri bado bado hujayafanya au kuyalinda mazuri na endelea kufanya anaendelea kusema juntiimiyarhamallahu ta'ala eh anaendelea wa minal amali an-naqisi ila al-amali at-tammi istiqaba inamtoa mtu katika matendo vitendo vya chini vitendo vya kudharulika na kumpeleka kwenye vitendo vilivyotimia vitendo vinavyokubalika vitendo vya heshima lakini pia Mungu anasema kwamba mtaimilia wayarfa al-adda min al-maqami al-adla ila al-a'la minhu wal-akmal istifara ila niyyua unja kumtoa katika Hatuwa ya chini kabisa na kumpeleka katika Hatuwa ya juu alikuwa katika watu wa hezi kwa sababu ya madhari yake lakini baada ya kuleta istifara Allah kamuondoa katika watu waogu akamuunganisha na kumweka katika kundi la malaika. Kundi la waja wake wema. Hiyote ni umnyimo wa istifa ndugu zangu wa islamu Lakini pia fa inna al'adab lillāh fi kulli yawm Hakika unja unja wa Allah aliyamu'abudu awwā killa siku lazima afanye mahamu بل في كل ساعه بل كل ساعه لازم yakafalia dhambi banzi kull lahza bal kull nasa kun de kila dakika tacho basi mtu huyu lazima afanye madambi yazdad ilman billah anatkiwa unja huyo kila siku kila saa kila muda azidishwe ilmu yakutambua ukubwa wa Allah au la ilmu ya kutambua ukubwa wa Allah katika dini yake na kujua hilo atachagua neema ya Allah juu yake katika maisha yake yote na kujua hilo atajua na mapungufu makubwa makubwa makubwa na Allah tبارك وتعالى yabna Adamu ay wanadamu innakum tafti'una bil-layli wan-nahari hakukanyeni nafanya makosa nafanya gambi asubuhi na jioni lakini mimi ndio nimesema fastaghfiruni ni ndani ya msana anfiru lakum ni chakusamenini ndio wa ila siri kubwa sana tutumie mwezi mtukufu wa ramadhani kuleta istifar istifar kwa maneno yetu istighfar kwa nyenzo zetu istighfar kwa matendo Waislamu nao angalia Muislamu ana kwa nini? nusu ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Vula mabadiliko yoyote. Imani haija panda. uchamungu Mungu haujaonekana kwako. Wote unapoteza muda ndani ya Ramadhani. Unashiriki kumuasi Allah ndani ya Ramadhani ikiwa unyeru mada litakuwa waislamu wanakaa kwenye wa vijwe wanashenga waislamu wanafanya fitna wao kwa wao wanachanganishana ndani ya ramadhani waislamu wanapoteza muda kwenye wa michozo ya kipuuzi ndani ya ramadhani mpira makamari wakati mwezi wa ramadhani ndio mwezi wa kutubia mmoja wa kuleta isiva mwaka mzima kuna makubwa tumeyafanya tumefitinianana tumetukanyana tumegulumiana tumepoteza sada za jamaa tumepoteza faraja tumepoteza mahabishi ya Allah tumefanya mengi katika maovu ndio nani mdo kuomba msamaha umbe watu mwaka mzima umbe watu mwaka mzima ومد وذنوبوا وانواكم زله بس هو موازي يوت هاي يتساميوا قطنا تبارك تعالى واسلام كن ورسي ورجوا الله واسلام ورجوا مولاه واومن الصلاه ولي الاستغفار حقا من اكبر الحسنات ni ma ma katika mazuri makubwa mno ni katika matendo mliyo sana leo kwa mema wababu wasi na mlango wa istighfara ni mbali sana ni ahassa bitakisi niwe atakayehisi mapungufu fi qalbi mapungufu katika kauli yake au amalini au mapungufu katika matendo ma yake ana udhaifu kwenye matembo fulani au hali au akaisi mapungufu kwenye hali yake hali yake inabadilika ya kiuchumi ana mapungufu kwenye hali ya kiafya kwenye hali ya kijamii na yake na kijamii si mazuri kila mtu anayemshereheji vidore si katika familia yake wala ndugu zake Wala katika shughuli yake lakini pia Akaisi mapungufu au riziki au katika riziki yake hapaona ameyumba kiasi fulani katika utafutaji wake katika kuangaika yake lakini pia au utakunubiki kalbi au kadisi hana furaha katika moyo moyo wake umebadilika sababu kuna ya mambo unayahisi kwamba mimi nimekuwa katili sasa tofauti na hapo nyuma sasa sasa nimekuwa katili sana sina huruma sina heshima sina upendo nimekuwa mtu wa ajabu unafanya vitu mwisho malitia Hivi huyu ndio mimi. Wakati mulingo anakosa nguvu, unampiga mwanao kofi, baadaye unalia, hivi ndio mimi? Unamtukana mkeo Tusi mpaka umuuliza, hivi ndio mimi nimesema neno haya? Unamchukia mwanaziako, unamdhanimisha mwanaziako mpaka, mpaka, una una mpaka ajuta. Ukiisi mabadiliko ya namna hii katika moyo wako faali bi tawhid wal istighfar Yutwa namna hii lazima akimbie haraka kwenye tawhid na istighfar Arudi kumomba Allah msamaha Maisha yameharibiwa na madhambi Madhambi yanaleta usifuabu wa moyo Madhambi yanaharibu maisha Madhambi yanaondoa utu Madhambi yanaondoa ubinadamu Madambi yanaoondoa huruma, madambi yanaoongosha upendo, madambi yanaoondoa msiba. Ukiaisi haya, kimbia haraka sana kwenye mlango wa istiġfaaru na toba. Niwe islam. Kwa hiyo wasi, haya ni maneno yaliyotimia wa Mwenyezi Mungu Ta'ala yanayoangalia yanaonyesha uhuru wa istiġfaaru na haja kubwa tuliyonayo fa katasala zila الله barakallahu li walakum bilqur'ani wassila wa raf'ani wa iyyakum bima fihi mina alayat wal ithna aqulu wa alhamdulillah wa rahmatullahi wa barakatuh. ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumid din. Ayatul karimah Qur'an na tunahimizishwa kuelegea swali lazima la istifa na ndani ya Mungu huu mtukufu wa ni mahali pakubwa kuleka istifa tunana tunazungumza haya kwa sababu wako watu wengi mtakuta wamekaa bahala wanazungumza babu wao hayana faida dawao Hayana hai hay zaidi ya kuchora dhambi usikae kimuone usinyamaze tu tumia ndomo wako tumia ulimi wako kuleta ishefaa ni muombe Allah msana hakika imekuja ndani ya Qur'ani ayati nyingi miongoni mwa hizo ni kauli yake Allah Ta'ala katika surah Al-Baqarah Allah nasema wastafiru Allah muombe ni Allah msana inna Allah rahim hakika Allah ni mwingi wa kusamehe na ni mwingi wa mwoga anna mwingi wa kusamehe muombeeni Allah msamaa hii ni tiba muhimu sana katika maisha yetu lakini pia ni jambo ambalo linaweza latuletea ufunuzi katika roho zetu lakini Allah anasema katika sura tudd wa ni staghfiru Allah msamaa kisha tu dua yako Allah atakitakasisha na atuamrisha tulete istighfar kwa manfa yetu na kwa faida yetu hizi vikiviki viki zote tunazoziona kwenye mizunguko ya maisha yetu tiba yake ni kuleta istighfar lakini ndugu waislamu vile vile Allah akasema katika surah Tusilat ufastaqilu ilayni wastafiru simameni imara kwa tawali Allah nyokeni thibitini kwa Mola wenu kisha muombeeni Allah msamaa mombeeni Allah msamaa lakini pia Allah anasema katika katika sura ya Al-Imran akiwasifia watu wa istighfar Allah kasima walmustaghfirina bil ashaab na wale ambao wanaleta istighfar katika mida ya usiku mida ya daku ni mida nzuri ya kuomba msamaha kwa Mola wako kama kuna kipindi ambacho twapasa kutumia usiku wetu vizuri ni kipindi cha mwezi msi kufa ramadhani nje ya ramadhani unapata uzito kuamka basi angalau Uislamu amka usiku kabla ya daku tena nizunguzia walmustaghfirina bil -asihar wenye kuomba msamaha munda wa daku na wengine kutokana na shughuli zao mide ya daku inawakuta washamuka tumia mda huo vizuri kuomba istihafu kumwomba Allah msamaha mmaliza kula daku au kabla ya daku ukatumia ukajitenga ndani ya limba yako ukakaa mahala ukamwekea mola wako ukawa ukawa uka, ukaufungua moyo wako Ukadia shida zako kwa Mola Allah Tabarak wa Taala. Wallahi Allah Ghafurur Rahim, Ghafur. Watalamu wa lugha hii wanaita ni shida tumubala ala wazni faun. Allah ni mwingi ni mwingi wa kusamehe. Kwa hiyo kutumia kipindi hiki ndio Uislamu. Tuna dhiki nyingi, tuna shida nyingi, msaada lakini sababu kubwa ya haya matatizo tulio nao ni wa, ni madhambi. Moyo zetu zimeshusua badala ya kufanya dhambi ukafuataisha jema, unafanya dhambi unafuatisha dhambi unafuatisha dhambi dogo dogo kubwa. Kipindi hi hiki ni kipindi cha kuomba Allah na kumwomba Allah msamaha na la istighfar. Lakini pia Allah Ta'ala akawasifia waja wake kwa mara nyingine katika sura az-zariyat akasema walmustaqileen bil ashar wa bil waja wake wela wakati wa muda wa dafu utawakuta wameamka wanaleta istifaa amerudia tena jambo hili baada ya kulizungumza katika sura ya ali imran akarudia katika az ni watu ambao muda wa wanaomba wa istighfar ndugu waislamu lakini Allah tabarak wa taala katika sura ta Al-Imran anawasifia wajawake wema wa anasema wal idha fa'lu faqisha na wale ambao wanapofanya wa machafu wakazini wakafanya na mfano wa zinana mengineyo mambo machafu maovu au zalamu au aw qadlamu zao kwa kufanya mbali mbalimbali zikrullah wala mkumbuka Allah tabaarak wa ta'ala wala sita yini ya yaheri ukifanya maasi alaku ukasita ukajuta ukasimama ukajiuliza ukashtuka lakini ukiona unafanya dhambi mpaka walimaliza moyo haushtuki siku hiyo ikapita siku ya pili ikapita ukafanya dhambi nyingine ni dalili ya kuangamia na mshewoko ni, yani ni mbaya sana kwa hii dunia yani utakuwa na mwisho mbaya kwa vyo hivyo utakavyokuwa lakini ukiona umefanya dhambi anatubadi ya kulifanya ukanikumbuka lile dhambi ukaanza kusikitika na kuhuzunika na kujilaumu iyo ni ishara ya kheri ni alama kheri tumia furusa hiyo kumlilia Mola wako ili akondoshe na kusamee dhambi zako tumwomba Allah kusamehe madhambi yetu yaliyonekana onekana na yaoonekana na yaliyofichata ndugu waislamu anasema wale ambao na wale ambao wanapofanya dhambi au wakadhulumu nafsi zao kisha wakamkumbuka Allah tabaraka wa taala eh zakaru Allah Allah wakishamkumbuka fastagfaru lidhunubih wanaleata kwa zile dhambi zao ambazo wanazifanya kwa hiyo muislamu anatakiwa anapofanya dhambi ashtuke na akipata mtu wa kumshtua na kumkumbusha ndugu yangu unachokifanya hiki sio Unatakiwa kumshika mikono miwili ndugu yako aliyokukumbusha kwa sababu kakutakiaheri kakuokoa ni kama vile ulikuwa unaanguka kwenye shimo la moto alafu akakushika mkono akakwambia ndugu yangu na kufa hapo mbele yako kuna shimo kali lakini ni tofauti kwa zama hizi ndugu yako anapotaka kudumbukia shimoni ukamshika mkono kamrejisha nyuma anakegeukia na ana kukutukana kwamba kwa nini kwa nini kwa nini lakini tunatakiwa kusaidiana ili kushikana mikono tusidumbukie kwenye mashimo ya madhambi na mashimo ya ma, ya, ya maasi tutumie fursa na vipindi vilivyonao kumwomba Allah msamaha ndugu waislamu lakini pia Wakati mwingine Allah umetaja istighfar sehemu nyingi bali sehemu nyingine Allah anasema wasari'u ila mawfiyati min rabbikum kimbilieni istighfar kimbilieni msamao nawe. Umuhimu wa istighfar Allah ametutaka tunapoenda kwenye istighfar tuende kwa haraka tukimbilie kwa sababu ya umuhimu wake aya hatuwezi tukazimaliza ndani ya kitabu cha Allah ni nyingi sana zinazozungumzia istighfar mpaka tutumie muda mrefu lakini namalizia hotuba yangu ya kwamba hata mitume wa Allah tabaraka wa taala alama yao kubwa neema yao kubwa ilikuwa ni kumwomba Allah msamaa na kuleta istighfar manabii wa Allah walinibeba kwa mikono miwili na wakalipo muhimu sala ya kuomba istiغfar bali hino ilikuwa kawaida watu wema nabii wa Allah Adam na mama yetu Hawa alihim salam walipokhalifu ambi ya Allah yakula katika ule mti na shaitani akawapoteza akawatelezesha wakaingia katika katazo waliokataza Allah Walileta istighfar wakaombatoba, toba wakasema rabbana dhalamna anfusana E mola wetu sisi tumedhulumu nafsi zetu kwa kufanya kile ulichotukataza na kumkusikiliza shaitani wa illam tawfin lana kwa hakika mola wetu tusamee usipotusamee watarhamna na na Lanakunanna minal Kwa kika tutakuwa miongoni ya waliokula hasara hasara ni kubwa usipotusamee hakuna katika vitu tunavyotajia vikubwa kwa mala wetu ni msamaa ni msama, ni msamaa kwa sababu msamaa unatuondoshea madhambi ambayo ni sababu ya kukosa pepo na ni sababu kubwa ya kupata moto wal billah lakini nabii wa Allah Nuhu alayhi salam alipomuomba Mola wake amuokoe mwanaye Mnajua nabii wa Allah nabii Nuhu alayhi salam mwanae alimkhalifu mimi ndio alipomwambia panda katika jahazi ili upate kusalimika Mwanae akaasi akasema mimi nitapanda kwenye mlima sitoangamia sitozama yule mwanaye alipomwasi lakini kwa sababu ya huruma ya mzazi kwa mwanaye, akamwombea msamaha kwa Mola wake Allah kamwambia huyu si katika wanao, si katika watu wako huyu ni matendo maovu aka kwa kitendo hicho nabii Nuhu akamwomba Allah msamaha akaambia rabbi inni a'udhu bika an as'alaka ma laysa li bihi ilm e Allah mimi naomba unilinde na kuomba unilinde na unihifadhi nisikuombe kitu ambacho sina ilmu nacho ni kitu gani namuombea msamaha mtu ambaye sina elimu ya mwisho wake kwamba kumbe ni mtu ambaye si katika watu wangu kwa hiyo akamwomba Allah msamaa juu ya hilo lakini ndugu wa Islamu lakini pia nabii wa Allah e, Nuh salam wakati alimwalingania watu wake watu lakini wakashamisho waliozama akawaombea kuokolewa watu wake akasema rabbi-fi li wali uzama, wa kolewa, watuake, kasema, Rabbi ofili, Ewe Allah nisamee na anakuwamba wasamee wazazi wangu wali mandakhala baiti ya mu'mina na kila takaingia nyumba yangu akiwa ni mu'min walil mu'minina na wasamee mu'mini wanaume wal mu'minat na mu'mini wa wanawake wala tasid dhalimina illa tabar Kuonyesha kwamba mitume wa Allah kutokana na muhimu wa Isa al hawakutosheka wao tu, walikuwa akiwaombea na watu wao. Kipindi cha mwezi wa Ramadhani ni kipindi cha kumomba Allah msamaha, lakini kuombea msamaha ndugu zetu walio waliokufa Katika vitu anavyohitaji ndani ya mwezi wa Ramadhani, ndugu zetu waliokufa ndugu zangu wa Islam wazazi wetu ndugu zetu mbali mbali wanatuitalia sana tusiwasahau katika mwezi mtukufu wa ramadhani kuwaombea msamaa, kwa allah tabarak wa taala kuombea duaa kuwafanyia khairi hawana fursa ya kurudi na wao wakajenga msikiti hawana fursa ya kurudi na wao wakafutulisha waislamu hawana fursa ya kurudi wakaenda wakafanya hija hawana furusa ya kurejea wakafanya umra hawana furusa ya kurudi wakasujudu hawana fursa ya kurudi wakarukua hawana fursa ya kurudi wakaswali tarawe, hawana fursa ya kurudi wakafunga yote hayo Twachakiwe tusiwasahau kwa sababu sote twapita njia yao mimi na wewe haijulikani nani atakula idi ya Ramadhani hii twamomba Allah atupe afya njema na umri mrefu wenye baraka lakini wako ndugu zetu wengi ambao tulifunga nao Ramadhani iliyopita lakini wamelala katika ardhi na wengine wako hospitalini watu wana sita miaka wako wamelala hawajui ni Ramadhani wala siyo Ramadhani yani kutokana na changamoto ya afya alionayo hataki kujua leo ni siku gani ni jumaa wala jua wala hataki kujua ni mwezi gani ni waramadhani wala ni rajabu wala hataki kujua Anacholia ni afya yake Madamu sisi tuna fursa tunayo fursa tusiwasahau ndugu zetu hawa tukawa tuka katika sala zetu kwa ujumla lakini na kuwa pointi wale tunaowapenda katika ibada zetu wale ndugu zetu jamaa zetu na marafiki zetu waliotangulia ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani wala sio kuwafanyia bid'a na kuwafanyia uzushi la sisi ni kuombea istighfar ndugu ya yakomoo ya kuzungumza tunako sala zima la istighfar lakini shiary kubwa ya mitume wa Allah wa ta ta'ala ilikuwa ni istighfar ntu wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam tunajua alikuwa ndo wa kwanza katika kumomba Allah istighfar na kuwaombea istighfari waja wa, wa Allah na watu wake katika umma wake kama alivyomwelekeza Mola wake alipomwambia fa'lam anahu la ilaha illa Allah wastaghfir li dhanbik wa lil ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم آتي نفوسنا تقواها وزكها فانت خير من زكاها انت وليها ومولاها يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اصلح لنا شأننا كله ولا تكننا إلى انفسنا طرفه عين ربنا تقبل منا إنك انت السميع العليم ربنا ربنا تب علينا انك انت التواب الرحيم وصل اللهم وسلم على نبيك وعلى اله وأصحابه اجمعين واقم السلام